Розділ 3. Лондон нічого не вартий. Квітня 17 -го. І ось ми з Дороті насправді у Лондоні. Тобто ми приїхали вчора до Лондону потягом, бо параплав до самого Лондону не доходить, а спіняється у берега, і там треба сідати до потягу. В нью йорці все куди краще – Параплавбо підходить просто до Нью-Йорку, і я починаю думати, що Лондон не такий вже корисний, щодо освіти. Проте я не написала цього містерові Ейсманові у вчорашній каблограмі. Бо містер Ейсман відрядив мене до Лондону, щоб я розвинулася, і мені не хочеться, що він удався у смуток, довідавшися що вся ця справа цілком схибила, і що у нас в Нью-Йорці це значно краще, і що ми знаємо, куди більше від англійців. Отже, ми з Дороті спинилися у ріцца. І що ж, в готелі було повнісінько американців. Ну, просто можна подумати, що ти в Нью-Йорці. А на мій погляд, Найприємніше в мандрівці це щоразу здибатися з американцями і почувати себе скрізь як удома. Учора ми з Дороті зійшли у Рідця снідати до ресторану, і ось ми побачили за сусіднім столиком гарненьку маленьку біляву дівчину. Я непомітно штовхнула Дороті під столом. Я був вважаю, що штовхати ліктем у всіх на очах не личить, а дбаю за те, щоб навчити Дороті гарних манір. І я сказала, ось гарненька дівчинка, напевно, це американка. І справді вона покликала метр до теля із чистим американським акцентом. Дуже сердито сказала йому – я 35 років спиняюсь у цьому готелі, і вперше мене примушують так довго чекати. Тут я зголосу признала, що це Фанні Ворд. Ми запросили її перейти до нашого столу, і всі три були дуже раді, що зустрілися. Бо ми ж бос Фанні знайомі ж уже 5 років, але ж мені здається, що я її знаю куди довше бо вони з Матусею 45 років тому разом ходили до школи, і потім Матуся завжди читала відомості про її шлюби по всіх газетах. А тепер Фані мешкає у Лондоні і вславилася як одна з найшикарніших лондонських дівчат. Я тієї думки, що Фані – Майже історична особа, бо ж коли молоду дівчину мають за шикарну протягом цілих 50 років, то це вже є річ, що належить історії. Виходить, якби моя матуся не померла від артеросклерозу, вона разом із Фані та зі мною могла б чудово прогаяти час у Лондоні, бо ж Фані дуже любить відвідувати крамниці. Ми з нею пішли купувати капелюхи, і замість поїхати до справжньої крамниці капелюхів, поїхали до дитячої крамниці. І я з Фанні купили собі кілька шикарних капелюхів. Дитячі ж по капелюхі коштують удвічі менше від капелюхів для дорослих, і Фанні завжди так робить. Фанні дуже кохається в капелюхах і щотижня купує кілька капелюхів у дитячій крамниці і таким робом заощаджує на цім силу селену грошей. Потім ми повернулися до рідця, щоб зустрітися з майором Фокном. Бо ж майор Фокн запросив нас пити чай з ним в однієї дівчини на прізвище Леді Шелтон. Майор Фокн звав і фані з нами, та вона мусила відмовитися і дуже шкодувала, але ж у неї під цю годину лекція музики, у леді Шелтон було чимало народу. У Леді Шелтон було чимало народу, і всі, здається, англійці. Справа в тім, що в Лондоні деякі дівчата звуться леді. Це, здається, протилежність лорда. А деякі – не леді. А їхні ясно-вельможності. Є також мало таких, що не леді і не ясно а такі, як ми. Їх треба просто звати міс. Леді Шелтон була дуже рада бачити в себе американців. Наприклад, вона відвела нас до своєї вітальні і хотіла продати нам якісь штучні квіти, що їх вона сама виробляє з морських черепашок за 25 фунтів. Ми її спитали, скільки це буде на гроші. Виявляється, 125 доларів. Здається, мені дуже важко з в Лондоні, бо ж вона каже такі речі, які не личить говорити англійським леді. На мою думку, вона не повинна була говорити англійській леді, що і ми також вживаємо для розваги черепашки, тільки ми кладемо під одну з них суху горошинку, і це в нас така гра, що нам ні до чого квіти черепашок. А Леді Шелтон сказала, що вона знає, що всі американки полюбляють собак, і тому вона хоче познайомити нас зі своєю матір'ю. Отже, вона повела нас усіх, і Дороті, і майора Фокна, і мене, до своєї матері, що мешкає тут таки ж за рогом, бо її матір звуть Графиня, і вона виховує собак. В її матері теж була сила гостей. В неї зовсім червоне волосся і взагалі надто багато фарби для такої пристаркуватої леді. Перше, що вона спитала, чи купили ми в її дочці квіти черепашок? А ми сказали, що ні. Але ж вона, на мою думку, Вчинила зовсім не так, як личило б такій пристаркуватій графині. От що вона сказала, добре ви зробили, мої любі. Не дозволяйте моїй дочці вас обдурювати, вони за тиждень розсиплються. А потім вона спитала, чи не схочемо ми купити в неї собаку. Не встигла я спинити Дороті, як вона вигукнула, а собака швидко розсиплеться. Але тут графиня знов зовсім не по графининому вчинила. Чим дущ розриготалася і сказала, що Дороті ціни немає. Обхопила Дороті, розцілувала її і так і тримала весь час в обіймах. Я хочу сказати, що графині не слід було б так заохочувати Дороті, а то виходить, що й вона також погано вихована, як Дороті. Але я просто сказала графині, що собака нам не потрібна. Потім я познайомилась з дуже любою англійською леді, що в неї в торбочці була дуже-дуже гарна діамантова тіяра, вона, виявилося, знала, що графині будуть на вечірці американки. А ця тіяра випадково продається надзвичайно дешево. На мою думку, діамантова тіяра – це чудова річ. Мені на думку попереду не спадало, що можна носити діаманти на голові. І я думала… Що в мене вже для всіх чисто місць є діаманти, аж доки побачила діамантову тіяру. Англійська леді на прізвище Місіс Вікс сказала, що ця тіяра у них у родині вже багато років, але ж діаманти мають ту перевагу, що завжди здаються новісінькі. Я була дуже зацікавлена і спитала її. Скільки вона коштує на гроші? Виявилося, що 7500 доларів. Я оглянулася навколо і помітила джелтмена дуже солідного на вигляд. І я спитала майора Фокна, хто це такий? І він мені сказав, що це сер Френсіс Бікман і що він дуже-дуже багатий. Тоді я попрохала майора Фокна, Познайомити його зі мною. Ми познайомилися, і я доручила сергою Френсісові Бікманові трохи потримати мого капелюха, доки я приміряю діамантову тіару. Я можу одягати її задом наперед, прив'язавши стрічкою, бо ж у мене волосся пострижене. Я сказала сирові Френсісові Бікманові, що, на мою думку, тіяра дуже гарно мені пасує. Але ж він відповів, що йому теж дуже це подобається, та, на жаль, він має поспішати до іншого місця. Тут надійшла графиня. Вона справді дуже погано вихована, бо вона сказала мені, «Не марнуйте на нього час!» І додала, що мерщість татує одного джелтмена, містера Нельсона, почне вклинятися зі свого п'ядесталю, аніж Френсіс Бікман витратить зайві пені. Видно, деякі люди так погано виховані, що у них весь час в голові, Найнепристойніші думки Але ж я просто закохалася у цю діамантову тіяру І мені було дуже прикро, коли місіс Вікс сказала Що ввечері вона їде до одного чарівного дому Де буде сила чарівних американок Так, що в неї з руками відірвуть тіяру Мені так було прикро, що я дала їй 100 доларів на завдаток, і вона пообіцяла залишити ті Яру за мною. Адже ж, яка рація мандрувати, якщо не користуватися з усіх нагод, що трапляються? А це ж дуже рідка нагода придбати, що зовсім дешево в англійської леді. І ось я ввечері надіслала містерові Ейсманові каблограму. Там я написала йому, що йому видно і на думку не спадає, як дорого смандрувати, маючи на оці розумовий розвиток. І я написала, що мені конче потрібні 10 тисяч доларів. І я так висловилася, що мені, Сподіваюсь, не доведеться позичати грошей В якогось чужеземного англійського джельтмена Бодай і дуже гарного себе І я всю ніч не могла заснути від хвилювання. Якщо не дістану грошей, щоб купити діамантову тіяру То видерти назад Сто доларів в англійської леді Буде зовсім нелегка річ Та що ж, час мені вже одягатися Зараз бо приїде майор Фокн До нас, вести нас дороті Оглядати всі лондонські диковини Але я вважаю, що якщо мені не пощастить Дістати діамантову тіяру то вся моя мандрівка по Лондону піде на нівець. Квітня 18-го. Ну, і день був учора, і ніч теж, майор Фокн приїхав до нас, щоб їхати разом оглядати Лондон. А я вирішила, щоб добре було б мати ще одного супутника, і попрохала майора Фокна запрохати сера Френсіса Бікмана. Справа в тим, що зранку я дістала від містера Ейсмана каблограму. Він пише, що не може вислати мені 10 тисяч доларів, а висилає тисячу, але ж для тіяри це однаково, що краплина в морі. Сер Френсіс Бікман сказав, що він, на жаль, немає змоги приїхати, але ж я взялася умовляти його телефоном І аж доти умовляла, доки він обіцяв приїхати Отже майор Фокн сам керує своєю машиною І Дороті сіла з ним попереду, а я сіла всередині Разом з Сером Френсісом Бікманом та я йому сказала, що не зватиму його надалі сер Френсіс Бікман, а просто зватиму його Поросятко. У Лондоні, на мій погляд, людям дуже до подоби роздмухувати кадило. Я хочу сказати, що Лондон, по суті, справжня дрібниця. Наприклад, тут пишаються звежі товар, що навіть нижче від будинку крамниць Гікокса у літл році в Арканзасі. А порівнюючи до наших нью-йоркських хмарочосів, вона придалася б хіба що для димаря. А сер Френсіс Бікман конче хотів, щоб ми вийшли з автомобіля та подивилися на вежу, бо ж там якогось ранку відтяли голову одній славетній королеві. Тут Дороті сказала, «Ну і дурна ж вона була, що підвелася того ранку з ліжка. Це була одна однісінька розумна фраза, що її Дороті вимовила в Лондоні. Так ми й не вийшли з автомобілю. Більш ми нічого не оглядали». Бо ж покуштувати чудових шампанських коктейлів, що їх там виготовляють ще в чудовому новому ресторані. Кафе де парі – це місце, якого у нас в Нью-Йорці ані за які гроші не знайдеш. І я сказала поросяткові, що коли мандруєш, то конче треба користуватися з усіх нагод, що їх немає вдома. Доки ми з Дороті пудрили собі носи у дамській чепурні в кафе де Парі, ми зустріли американку, що з неї Дороті була знайома з Фолі, але ж тепер вона мешкає у Лондоні. Отже, вона все розповіла нам про Лондон. Виявляється, що в лондонських джельтменів чудернацька звичка. Вони не люблять робити дівчатам гарні подарунки». Так що англійки вже із того бувають задоволені, коли дістануть від когось золотого муштука чи дешевеньку золотого бручку без жодного камня, яку нам, американкам, сором було подарувати своїй покоївці. Вона сказала, що можна собі уявити, які англійські джельтмени, якщо навіть англійські леді нічого від них не можуть добитися. Крім того, – вона сказала, – мовляв, сер Френсіс Бікман, уславлений на весь Лондон тим, що витрачає грошей ще менше, ніж решта англійських джельтменів. Коли ми з Дороті попрощалися з її подругою, Дороті сказала, – давай не скажемо нашим хлопцям, що нам голова розболілася, та повернемося до рідця, де чоловіки всі американці. Це, бачте, Дороті вважає, що товариство сера Френсіса Бікмана надто дорога ціна за кілька келихів, коктейлю з шампани. Але ж я сказала Дороті, що ніколи не треба вдаватися до розпачу, що це цілком гідне американки завдання перевиховати такого англійського джільтмена, як поросятку, як я зву Сера Френсіса Бікмана. Отже, ми повернулися до нашого столика, і я вже почала думати, що Дороті має рацію щодо поросятка, бо він справді полюбляє без кінця краю розмовляти Притому все розповідає про якогось свого приятеля, що був дуже славетний король у Лондоні на прізвище Король Едвард. Між іншим, поросятка сказав, що він ніколи не забуде, які дотепні речі говорив Король Едвард, наприклад, як вони якось мандрували на яхті і сиділи всі за столом, а Король Едвард Підвівся і сказав Не знаю, що робитимете ви, джельтмени А що до мене, я піду палити сигару І тут поросятку чим дуже розриготався І я теж, звичайно, дуже-дуже розриготалася І сказала поросяткові, що він, звичайно знається На всіляких дотепних жартах Але ж справді з ним дуже зручно, завжди знаєш, коли треба сміятися, бо він сам сміється перший. Цього самого дня якісь приятельки Місіс Вікс почули, що я купую тіяру, і відвідали нас, і запросили до себе на чашку чаю. Ми з Дороті поїхали, взявши з собою одного джельтмена, що з ним Дороті познайомилась у вестибюлі. Він дуже-дуже гарний, але ж він всього тільки є, що танцюрист та модних танків І танцює по різних кафе, коли є праця Ми поїхали на чашку чая до однієї леді на прізвищі Леді Елімсворд І те, що вона хотіла продати нам американкам Є, виявилось, портрет її батька, змальований олійними фарбами що мав був бути написаний віцлером. Але ж я сказала їй, що в мене немає портрета, бо навіть і власного батька не те олійними фарбами, а й фотографії, хоч як я прохала його знятися кожного разу, як він бував у літлороці. А мій батько теж був Віцлер. «Бо він висів над твоєю душею на кожному кроці». Леді Ельмсворт очевидно сказала «Віцлер», тобто портрет роботи славнозвісного художника Віцлера. «В неї ми познайомилися з однією леді, що й звуть леді Чілзбі. Вона теж запрошувала нас до себе на чашку чаю». Та ми сказали їй, що ми далебі нічого більше не хочемо купувати. Але вона сказала, що їй нема чого продавати. І що вона хотіла позичити у нас 5 фунтів. Так що ми не поїхали. І я була дуже рада, що містер Ейсман не приїхав до Лондону, бо всі англійські леді почали б запрошувати його на чашку чаю. Так, що йому довелося найняти спеціальний пароплав, щоб везти додому всілякі квіти, черепашок, собак, старі портрети і таке інше. Нікому не потрібне казна що. Учора ввечері поросятко, я і Дороті, модний танцюрист, як його звуть Джералд, поїхали до кіт, -кіт клубу «Джералд не мав чого робити, бо у нього не було праці. А ми з Дороті трохи посварилися, бо я почала доганяти їй, що вона марнує час з безробітними джельтменами. Та що поробиш? Адже Дороті завжди до когось почуває щиру любов, і вона ніколи не вивчиться бути розсудливою. А на мою думку – Якщо нам по-справжньому приємно бути вкупі з якимось жальтменом, так з цього завжди не лише не буває ніякої користі, але це навіть небезпечно і нічого потяжчого з цього не вийде. О, сьогодні вночі в нас буде надзвичайна втіха. Майор Фокен має повести нас на танцювальну вечірку в домі однієї леді, де ми познайомимося з принцем Вельським? Отже, мені час одягатися, бо незабаром приїде поросятку. Ми з ним дуже подружилися, хоч він мені ще не надіслав квітів. Квітня 19. -го. Учора ввечері ми таки справді познайомилися з принцем Вельським. Майор Фокн приїхав до нас об 11 годині і повіз нас на вечірку до тієї леді. «Принц Вельський справді надзвичайний, бодай не був би він принцем, все одно він був би надзвичайний, бо ж міг би заробляти собі гроші, граючи на юкелеле, тільки він трохи попрактикувався». Господиня підійшла до мене і сказала, що принц Вельський хоче зі мною познайомитися. І ось вона репрезентувала нас одне одному. А я навіть затремтіла, коли він запросив мене танцювати. Тут я вирішила записати кожне слово, що він мені скаже до мого щоденника, щоб колись... Я могла відкривати його й перечитувати, коли вже буду зовсім старенька. І от ми почали танцювати, і я спитала його, чи він все ще полюбляє коней. І він сказав, що полюбляє. А коли ми скінчили танцювати, він запросив Дороті. Та ця Дороті ніколи не навчиться, як поводитися з принцями» бо вона дала мені своє віяло і сказала, «Подержи це, будь ласка, доки я пишу нову сторінку до англійської історії». І це, уявіть, просто в обличчя принцеві Вельському. Я весь час почувала себе дуже-дуже ніяково, доки Дороті танцювала з принцем Вельським, бо ж вона просто рікувала безупину. А коли вони скінчили танцювати, принц Вельський записав на своєму манжеті деякі її жаргонні вислови. І якщо він колись каже королеві, що вона була хлопцем на ять, чи взагалі живе якось лівця з улюблених виразів дороті, королева матиме рацію, дорікнувши мені, що я ввела отаку от особу до англійського суспільства. Отже, коли Дороті повернулася, ми з нею просто посварилися, бо вона сказала мені, що відколи я познайомилася з принцем Вельським, я зробилася суха і вилизана англійка. По щирості сказати, тато мій в Арканзасі таки говорив часто, що його дід Приїхав до Америки з якогось місця в Англії, що зветься Австралія. Що ж тут дивного, що мені іноді почувається англійське походження? До речі, я вважаю, що це дуже приємно, коли дівчина говорить з англійською вимовою. Квітня 20-го Учора я Нарешті постановила, що час мені почати виховувати поросятку і навчити його, як поводиться з молодою дівчиною саме так, як поводять себе з молодими дівчатами американські джельтмени. Отже, я запросила його прийти до нас пити чай у готелі, бо мені болить голова. Отже... Я запросила його прийти до нас, пити чаю в готелі, бо мені болить голова. А втім, по щирості, треба сказати, мені дуже до лиця, моє рожеве не глиже. Потім я покликла нашого готельного служника, що з ним дороті вже щиро заприятелювала. Він дуже гарний хлопець, його звуть Гаррі. І ми з ним завжди розмовляємо. І от я дала Гарі 10 фунтів англійськими грошима і наказала йому піти до найдорожчої квіткової крамниці, купити на всі 10 фунтів дуже-дуже дорогих орхідей і принести їх нам до готелю о чверть на шосту і не говорити нічого, тільки сказати, що це для мене. Так ось поросятко прийшов на чай І ми сиділи за чаєм Коли гарю війшов І передав мені величезну картонку І сказав лише, що це для мене Я відкрила картонку Там лежала дюжина дуже-дуже гарних орхідей А я почала шукати картку Але ж Звичайно, жодної картки там не було Тут я б хопила поросятку за шию і сказала, що мушу його місно-місно обійняти Бо ж, мовляв, догадалася, що ці орхідеї від нього Але ж він сказав, що це не він Але ж я сказала, що це, звичайно, він Бо ж на весь Лондон є лише один джельтмен, такий любий, такий щедрий, з таким широким серцем, щоб надіслати мені дюжину таких чудових орхідей. Він усе сказав, що це не він, а я сказала, мовляв, знаю напевно, що це він, бо на весь Лондон немає іншого такого джельтмена, Такого чудового, надзвичайного, справжнього джельтмена, Щоб посилати дівчині щодня подюжені чудових орхідей. І тут я почала прохати в нього пробачення за те, Що я його так міцно обняла, що ледве не задушила, Але я йому сказала, що я завжди дію, підкоряючись імпульсом, так якщо, коли я довідалася, що він мені надсилатиме дюжну орхідей щодня, я імпульсивно не змогла втриматися. Коли прийшли Дороті та Джеральд, я розповіла їм, за якого надзвичайно Джеральд виявив вивив себе поросятку, і додала, що коли чоловік надсилає дівчині щодня подюжню орхідей, то він завжди вважається із справжнім принцем. Поросятку напів тут раків і був дуже-дуже задоволений. І вже більше не казав, що то не він. Тут я почала якомога розмухувати кадило щодо нього. Між іншим сказала, що він мав бути обережний, бо ж він, правда, такий красунь а я така імпульсивна, що можу якось не тямлюючи себе розцілувати його. Поросяткові, видно, було дуже-дуже приємно, що він такий гарний. Він не міг утриматись, і весь час пік раків та посміхався на всю губу. Далі він запросив нас усіх обідати. Коли він та Джеральд пішли перевдягатися на обід, ми з Дороті просто посварилися, бо ж Дороті спитала мене, хто з братів Ісава та Іакова був мій батько. Але ж я сказала їй, що я не так погано вихована, щоб витрачати час на безробітних танцюристів модних танків. А Дороті сказала, що Джеральд справжній джельтмен, бо ж він їй написав записку на папері з гербом. Тоді я їй сказала, що вона може взяти і з'їсти цей герб з маслом. Потім ми пішли одягатися. І ось сьогодні зранку Гаррі, наш любий хлопець коридору, розбудив мене в 10-й годині, бо мені принесли картонку з дюжиною орхідеєю від поросятка, на той час, як поросятко заплатить уже за кілька дюжин орхідей, діамантова тіара здасться йому дешевша від снігу в грудні. А вже ж, я завжди була тієї думки, що розкидувати гроші, по суті, є просто звичка. І якщо ви раз примусите джельтмена покупати одну дюжину орхідей по одній, то він незабаром буде молодець. Що треба Квітня 21-го. Учора я взяла поросятку з собою походити по крамницях, на вулицю, що зветься бон стріт Насамперед, ми пішли до ювеліра, бо я сказала поросяткові, що мені треба мати рівну рамочку, бо ж я хочу туди вставити його картку. Я пояснила поросяткові, мовляв, коли познайомишся з таким красуним, як він, то конче хочеться поставити його картку на туалетний столик, щоб завжди мати його перед очима. Просятку був дуже задоволений з цього. І от ми передивилися всі срібні рамочки. Та тоді я сказала, що срібна рамочка для нього – Аж ніяк не пасує, що я зовсім була забула, що є золоті рамочки, а щойно побачила. Тоді ми передивилися усі золоті рамочки. Потім, довідавшись, що він фотографувався у мундирі, я сказала, що в мундирі він мабуть такий красун, що навіть і золотої рамочки мало. Але ж платинових у крамниці не було. Так що довелося обмежитись щонайдорожчою. Потім я його спитала, чи не може він завтра зодягти свій мундир, бо мені страшенно кортить бачити його в мундирі, і ми б могли б з ним разом поїхати пити чай до місис Вікс. Він був дуже задоволений, бо посміхнувся на всю губу, і обіцяв зодягти мундир. А я тоді сказала, що я сердечна, буду справжніше брачко обіг з ним у його знаменитому мундирі. І ми почали придивлятися до обручок. Коли раптом чорти придесли до крамниці його знайому, щиру приятельку його жінки, що мешкає, що мешкає там, «Де вони? В маєткові!» І поросятку почав дуже хвилюватися, що його схопили на гарячому в ювелірній крамниці, куди він уже не заходив багато років, так що нам довелося накивати п'ятами. Сьогодні зранку Джеральд сповістив Дороті телефоном, що післязавтра буде театральна гарден партії влаштована на благодійні справи, і там продаватимуть всілякі речі. І він питав, чи не згодимося ми з Дороті продавати різні речі на базарі, що буде на цьому святі. Ми погодилися. Тепер мені треба протелефонувати місіс Вікс та попередити, що я прийду завтра на чай з сером Френсісом Бікманом і що тоді, мабуть, все буде як слід. Проте, щиро кажучи, я б хотіла, щоб поросятку не розповідав стільки анекдот. Я нічого не маю проти анекдот, якщо вони нові. Але ж коли хтось розповідає все одні й ті самі анекдоти, це мене дуже нервує. Взагалі, Лондон. Нічого не варте щодо поповнення розумових запасів, бо я ані про що нове не довідалася, крім анекдот поросятка. А мені навіть хотілося б їх якнайшвидше забути. Так що далебі, досить з мене Лондону. Квітня 22-го Вчора поросятко приїхав у своєму мундирі, але ж він був дуже засмучений, бо дістав листа. Це від його жінки. Вона приїздить до Лондону, куди вона їздить щороку, щоб переробляти свої старі туалети. Тут, бо в неї є якась там кравчиха, що бере дуже дешево. Вона заїздить завсіди до тієї самої приятельки що бачила нас ювеліра. Бачите, вона тієї думки, що завжди ощадливіше погостювати у приятельки, аніж заїздити до готелю. Мені хотілося бадьорити поросятку, і я йому сказала, що не думаю, що ця леді бачила нас, а коли б і бачила, то однаково очам своїм не повірила, що це він і подався до ювеліра. Але ж не сказала йому, що, на мою думку, мені з Дороті краще виїхати до Парижу, бо далебі, бі, зрештою, товариство поросятка починає мене нервувати. Натомість щодо мундиру то поросятку почав дуже пишатися, почувши від мене, що я гідна бути обіг з ним, хіба що в діамантовій тіярі. Потім я сказала йому, що навіть коли його жінка буде в Лондоні, то це однаково не перешкодить нашому товаришуванню, бо не пишатися з нього – це над мою силу. І я певна, що такі фатальні зустрічі – до воля долі. Після того ми поїхали пити чай до місіс Вікс, і тут поросятку мовився з місіс Вікс, що він і заплатить за діамантову тіяру. І вона мало не померла від здивування. Але ж вона збереже це таємно від усіх, бо жоднаково ніхто цьому не йнятиме віри. Отже, тепер я маю мою діамантову тіяру, і я мушу визнати, що все завжди виходить на найкраще. Але ж обіцяла Поросяткові, що я довіку залишуся в Лондоні, і що ми завжди будемо друзі, бо Поросятко каже, що я одна зуміла зрозуміти його і як треба поцінити Квітня 25-го Ми були такі заклопотані останніми днями, що я навіть не встигала нічого написати до мого щоденника. Ми ж уже на пароплаві, він, здається, зовсім малий для поїздки до Парижу, і будемо в Парижі сьогодні в день. До Парижу зовсім не так довго їхати, як до Лондону, аж ніяк. Не можу зрозуміти, як це виходить, що до Лондону треба їхати шість день, а до Парижу лише один. Дороті надзвичайно засмучена. Вона не хотіла їхати з Лондону, бо шаленно закохана Джералда, а Джералд, а Джералд сказав їй, що ми конче мусили скористуватися з того, що були в Лондоні і оглянути заразом усю Англію. Але ж я йому сказала, що коли вся Англія скидається на Лондон, то мені навіть занадто цієї країни. Ми просто посварилися з Дороті, бо Жералд з'явився на вокзал жалюгідною обручкою для Дороті. А я їй сказала, що вона має дякувати долі, що відкараскалася від такого типа. Але ж Дороті довелося їхати зі мною, бо ж її витрати взяв на себе містер Ейсман. Він бажає, щоб Дороті була мені компаньонка. Останнє враження в Лондоні була гарден-парті. Я продала силу червоних повітряних бальонів там на базарі. І один бальон продала Гаррі Лавдеру, шотландському Жельдменові що є славетний шотландський тенор за 20 фунтів. А Дороті сказала, що мені не варт купувати квитка на пароплав до Парижу. Бо ж, якщо я спромоглася на таке, то я зможу ходити водою, мов землею. А поросятко й не знає, що ми поїхали. Але ж я надіслала йому листа, де написала, що ми обов'язково коли ще з ним побачимось. Я була рада поїхати з нашого номеру в рідці, бо 50 чи 60 орхідей мимоволі примушують пригадувати похорон, так що робиться дуже сумно. Я протелеграфувала містерові Ейсманові і написала йому – що в Лондоні нам нема чого навчатися, бо ми знаємо, скільки треба і навіть більше, а в Парижі ми, принаймні, зможемо вивчити французьку мову, якщо лише захочемо. І ось я почуваю себе дуже-дуже заінтригованою, бо я так багато чула про Париж і певна, що він буде значно корисніший щодо розвитку освіти від Лондону, я просто не можу дочекатися, щоб побачити, як воно там у готелі Ріця, в Парижі.